Bueno, es valima gaude. Se yeah. manda urte que nadie leiatzen. Ba, leiatzen bicicleta gainean ba 25 urtekin, verando así naiz bicicleta gainean, baina bueno, eh beti gidanik gizandu gustoko leiatzea eta kirolagita, ta 14, 15 urtekin hasi nintzen ja ba, korrika. Eta bueno, guzti ba, urte guztihuetan gutxi gorabera beti izan naiz leiateten inguruan. Zergatik eragak izen nuen txirrindularia izatea? Bueno, ba, <laughs> piskat nere inguruneak, ez, bultzatu zidan txirrindularia izatea. E, aurretik esan dizu da bezala, ba, bueno, atleta izan naiz urte askotan zehar, eta bueno, ba, piskat ilusioa ten poderioz ba, gantzen joan nintzen, eta nere txat, ba, oso bueno, garrantzitsua da egiten dudana ilusioarekin egitea, eta behar nuen zerbait berria, eta bueno, ba, momentu horretan nire de mutil ba, txirrindularia zen, pistako txirrindularia eta berak ba bueno, ba sekulako aseukan ez mi txirrinda baten gainean jartzeko. Ba bueno, ni pizkatutzi nintzen eramaten baita eta eta gaur arte. Por tein de la Zerken du itsu txirrindularitza eta Iman Ba, normalian txirrindularitza oso munduko gorra da, ez? Eta gehienetan, gehia ukentzen duen man baino, Baina nire kasuan nahiko berezia da, eta niri, ba, asko ematen, asko eman nahu, ez? Eta kenduagian, ba, bueno, ba, familiarekin eta etxean egoteko denbora hori, ez? Eri, gu, bai urtean, segia betek gabiltzalde batetik bestera, Manchesterren egon gara orain, orain australiara goaz, eta, bueno, ba, gure biztimo ba, Ba, Piskak entzen dizuna da, hori, ba, familia eta lagunekin egotokan denbora. Lausio, larririk izan alde zuena ez? Bueno, larri-larririk ez. Erorketa bat izanuen nuen oso gogorra, e, bi edo iru saietz apurtu nituena. Baina, aste beteren buruan berriro etxirrin da gainean, nintzen. Eta, bueno, ba, ez dutain, kolpe txar zat jotzan. Uztetik hozidea nola? Ba. Bai, bizta. Ja. Hozidea, telegizten iku <laughs> zitzen. Zein bat ordu egiten dituzentren atzen? Ba, bueno, baita demoraldiaren ara bera. E, demoraldia zieran ba, egunean saio bat egiten da, hiru ordu gutxu ora Baina orain ja helburu buru garrantzitsua ditugu gertu, munduko kopa lehiaketan sartuta gaude. Eta, bueno, ba, goiz eta arretxaldeko zaioak izaten dira eta egunean zehar, ba, bueno, lau bostu ordu koaten zaizkizu ba, konturatu gabe. Zein zure oiko postua lehiaketetan? nire horiko postua, <laughs> nire <Na>, laugarren. <laughs> laugarren. egiten du pilo batetan. Baina, azken finean, laugarren egiteko ere, ba, beti indartxo egon behar ez? Eta laugarren egoteak esan nahi du beti, ba, bai aurreneko postua, bigarren eta irugarrenak gertu dituzula, eta lanean jarraitu gara duzula, eta ez dakizu noiz, baina, batean, ba, egun batean, ba, ateratzen da emaitza hon bat, ez? Danire kasuan, ba, joko olimpikoetan izan zen, Eta, bueno, ba, egiasan beti horra aurrean zaudenean, eta egun batean podiunera igotzen zarenean ba, ba izugarrega izaten da. Pekinera irizterakoan zen izan zen zureleen impresioa? Ba, nahikoa impresioa txarra izan zen. Zeren, Pekin aurretik ezagutzen nuen, baina Pekin da hiriburu bat, ba, bertan, apenas ez da guztirik ikusten. Han, egun guztia lainopean zaude eta egun guztiak dira tristeak ez eta, bueno, bat zaude, bainera hemen guretzatu da zen, e, agustua, eguraldi onarekin ba, mallorkan izan ginen entrenatzen, eta, bueno, ba, ropa gutxirekin entrenatzen genuen, da, ba, batean ara joan, eta sekulako ez hiri iri triste bat, baina, bueno, naiz eta faktorioiek, ba, pixka kontra izan, joko olimpiko batzutan zaudez, eta gaizea, ba, hori dena gainditzeko, eta, ba, guztorea goteko zaudenekuan. Zer sentitu zen duen joko olimpiko? Jokatzean. Ba, sentitu gauza piloa sentitzen gire zeren, eta, bueno, kontutan nintzen behar da, bertan egon alizateko, ba, zure herrialdeko txerrendularirik indartxuena izan behar zehala, ez? Eta horre suposatzen du, ba, zuk urtean zehar egin dituzun, laiz zerketa guztietan, irabazi, irabazi, edo, bueno, behintzet, ongi egin behar duzula. Eta behin hori lortzen duzunean, eta antzaudenean, ba, konturatzen zara, ba, jende pilo bat egongo litzatekela egongo egongo direla, ez, eh? nahi zutele egon zure postuan, ez, eh? eta, bueno, egindako lan agatik, ba, aukera hori zuretzat da, eta, eta saiatzen zara, ba, ori, aukera hori alik eta obekien aprobetsatzen. Espera zenuen zure lehen joku olimpikoetan domineira bastea? Bueno, espero, nik orain apresan izan dudan bezala, ametsa zen, ez, eh? Niretzat ametsa zen bertan egon nahi izatea, eta, bueno, ba, jabein, bertan zaudenean ba nahi duzu ongi egin, ez? eta noski dudarik gabe, e, dominiaren bila irteten zara, baina irteten zara baizu, eta baizurekin irtetzen diren beste gehitai duak, ez. Eta, bueno, ba, pixka bada egun horretak urduritasunak, ba, obekien daramatzenak edo agian gogo gehien daukanak, ba, bueno, egun horretan asmatzen du. Domine batzi, ze jode, ze zutenean, zutenean, zutenean negartik egintzen, zer, zer dan pentsatzen duzen ba, du? Segundu gutxi dira, baina gauza pilo pasatzen dira zure burutik, ez? Eta, bueno, banik nire, kiro, libilbidea luzia izan da, momentu politak izan ditu baina momentu gogorrak ere asko izan ditut, ez? Eta, momentu horietan, ba, bueno, lagundu dizuri lagundu dizun jende pilo bat eta zoraitzen zea, eta, bueno, ba, sentimentuak, bueno, ba, gainezka egiten dizute, eta da, zuk kontrolatzen ez duzun zerbait, ez? Eta, bueno, ba, hortik baina danak pozezkoak ziren, beraz, ba, bueno. Domina irabaz izan nuen, baina zer baita irago? Ba, ba, izan, oso esperientzia berazgarria izan da, ez? E, Joko olimpiko batzutan zaude, ba, normalian gubeti txirrinulari artean egotean gea eta han, ba, mundu guztikoa, ba, marmila kirolaririk zaude, harremana oso polita izaten da jendearekin, eta, eta bueno, nik ustez, behin etxera, gueltazen zarenean, nahi duzula berriroa negonez, baina horretarako beste lagurte pasatu behar dira, beste lagurte lan egin behar duzula, eta berriro, ba, lan egin behar da aurrean egoteko, eta berriro ere postu hori zuretzat izateko, ez, eta bada ba, ez dela erraza izango, zerren, bueno, gure kasuan, ba, lesioak izaten dira, askotan, ba, txarrak eta, bueno, tausatpilloak gertatu daitezke didean. Azerretu zin den urrezko domina jirabastean? Ez, ez, eta batez ere gutxiago ikusitan urkira bat zizuen, gure kasuan, bueno, Marian Bos daukago hor, Marian Bos goguita bat urte ditu, baina sekulako talentua du, munduko txapeldun da errepidean, munduko txapeldun da eta munduko txapeldun da pistan, ez? Baina, bueno, bere talentuan iku inork ez daukala dudarik, zelako talentua daukan. Eta bueno, ba, gure lana da lanean jarraitzea, ba berarekiko diferentzia hori garik eta gutxiago izateko eta bueno, ba, egun batetako karrera ikizaten dienez, bagian egunen batean ba deskistatu daiteke bera, ez? Eta beti egun beharko gara hor, ba, despiste hori harrapatzeko intentsiarekin. Eh, nun goratzen duzu homina. <laughs> Bueno, baina, momentuz, leku askotan dabil, bueltaka, alde batetik estera, zene, bueno, ba, leku askotan dik eskatzen daute, eta momentuan hori etxean da, bueno, gaur ekarri dut zuek ikusteko, baina, bueno, ba, espero denbora gutxiren buruan, ba, bueno, kuadrotxo batean edo gordetzea, eta, eta hor, gordetza bizitza guzti gerako. Bi mila eta maa joko olimpiketan partartuko duzula uste duzu? Bueno, intentzio hori da. E, mi iritsi naiz kirolorentara, eta askotan kirolari baten bizitzan momentuan dituzun urtea baino garrantzitsua guadira zure ibilbidean ez zenba denbora daramazu mazun hor. Eta bueno, nire ibilbidean nahiko motza da, oso intentzioa izaten ari da, baina, bueno, neik e, intentzioa dut gutxien ezbeintzat londres arte irauteko. Eta, bueno, ba, han tekinen bizitakoa oso polita izan da, eta nik uste dozein kirolarik e, berriro bizitu nahi duela horrelako momenturen bat, baina, bueno, kostientegea baita, posible dela berrero joko olimpiko bat egon, eta olako emaitxarik ez lortzea. Beste zaretasunen bat alduzu? Bueno, zaretasunak asko. Ez daukadan da momentuan denbora, eh, zaretasun horiek egin alizateko. Baina egia da, e, naiz da entrenatzen ordu asko pasa, baina baina lehiaketan sartzen garenean denbora libre asko daukagura baitare. Eta, bueno, bidaietan ere, baina irakurtzea oso guztoko izaten dut, eta, bueno, ba, musika entzutea ere, eta gaur egun, ba, bueno, ba, danen, danen moduan ikustet portatiak gurekin ditugula, eta interneten ere, ba, ordu da, jaten zaizkigula, ez? Eta, bueno, ba, beste zaletasuna kirol guztiak ditu guztoko, baina momentuz bezin ditut egin, ez? Ba, nire kirolak ez didalako aukera ematen, eta... eta horri da. Zerbaiz, dago gure entzien? Zerbaiz, dazte txuenatzen bat urtekin da duzamen, Ba... Hemen hazia iteztea ama, ama bi urte dekin edo. Gauza dauka belodromo honek, beste, asko ez bezela, e, belodromo prestatua dago lehenu egiten ziren motoraren atxetik motu edizia. Eta horregatik dauka peraltea beste bakarri munduan dago bat eta baino peralte gogorrago daukanak da Moskua. Tuan oso gogorra izaten da hemen haztea. Eta, bueno, ni frantzian da izaten nahi zenea, frantzian 6 hortzurterekin sartzen dituzte kistara. Hainan, hau ez da egokiegia ikasten azteko. Gau zen garras kutxoa zuaren atremenetan? Eta ez duzuna Eta, bueno, entrenamentu gisa oso entrenamentu gona izaten. Zaten, bueno, mozaren aldiadura... Eta, bera, bera, bera. Bai, edo ez, arabera. Zemateta gertua gozuan, orduan darresago da. Bai, bai. Bai, haiz egeiago kentzini Duan, entrenamento gogortu nahi duzunean, beti mototik urruntzun Da simulazio bat, zarrera batean, mazina, zela aurretik txerindulari batekin, dut aziu atzera. Eko kientzazo eh? Dau nina <risa> <doniñoa, risa> hori ardu zuzeren, estelentzun zara. Ba, estela jote zara <risa> txerindaren, atzeki. Baitaz. Aita, du beti... Baina, motoraren de gainan dekona kumar du beti, eh? Baina adibidez hau o sea, motorraren gainean doana badakiz adiadurak, adiadurakara joan behar duen eta asko harreizko gutxiago dauta honek, nireak ba. eta bat egin. Baga nahi hartzerra. Zer matur edo minutu egoten zaten trenatzen? Ba, Hori eh? motoraren si, atzutik adibidez, si. ba igual ordu erdi bat berotu dezakigu eta gero ba serien arabera, ba igual amagos minututatik, ba igual mogeita mar minututara edo luizatzen dira. Baina bueno, gero dira entramentu guakuitza desberdin ezazen da, eta duan ba, serien arabera, Ba, ba liceago, edo Muchago edo Azcárago del Polikiago, pizka bat danetikan izaten ba. Beste kirolak egin galdu zu inoiz. Ba, bai, eh, bueno, lehen esan dizulan bezala, ba, lukis motigator, baino ni tira porraino, li... ba,ko la España Ba, i eh, un <risa> Baina egin izan ditut zuen adina kiro guztia, voleibolean golak kinuen, futbolean golak kinuen. Esas ibaloia danetik, danetika. Dan Gurena zen mexuekin egoer da la hozteko. Beitu <gain> hmm. op. Opor da la baina oso kultura desberdina da guretik eta polita da baita ere. Baina oso oso desberdina eta guretzak da ba ondo dauden gauzak, beraientzak ez daude eta beraientzak gai hartu dezak egokiak ez ziren gauzak beraientzat egokiak dira eta orduan ba bueno, la fiskat ba kulturatxoke hoietako ez? Baina polita, eta nik pentsatzen dut, pekin hiriburua bakarret ezagutu dut, baina txinak berak oso herri, herri politak izan behar dituela ikusializatetan. Eta no, Ez, gustoko dut. Eske beztele ez du penamedez ikirolonek. Azkentzina, makoitzak egin behar du egiten duena gustatzen zaio Eta zuri bat hartzen mali maritzen zerbait ikasten, guztoko ez duzuna, ez duzu egin handuzin guztia egiten, ez eta kirolean berdina da, aukeratzen duzun kirola, izan behar dazu digustatzen zuzulako, eta kirolori egiten zaudenean ongi sentutzen zelako. Estela ez ez ari nahi izan guztora senditiko. Zagzea bihagiratzen zuen, eh? ba gure esprinetan, puntuazio bat adirez, dire eun buelta, eta esprinetan aurrean sartu nahi baduzu irurogei kilometro hor dutu jamehatzara. Bai. Eta bueno, ba, gero karrera media bat izaten da, ba, berro gita sortzi kilometro hor duko, edo. Gormanekoteko da... ze janari jatuz dugu? Baxan, danetik jaten dut Baina negia da, hori bueno, asko entenatzen ditugu beraz asko jan janberreztu e, Gaztatutako inderrak errekuperatzeko Baina bai oso garbi jaten da e, Pasta asko jaten dugu e, Arroza, e, aragia, arraia, dana, plantxan egiten da Fruta asko, jogurrak, zerealak Bak enten dituzu pixkat, goxoak diren gauzak, eh? Ba, bai, txokolateak, bai bojeriko gauzak, eta hori dana, ba... Apenas ez dugu gozorik, gozo gutxi jaten dugu, eta igual tarteka, ba, bueno, japritxoren bat ere izaten dugu zen. Bueno, eguner guztia hor pasatzea sufritzen, eta gainetik baxanariaren beste sufrimentu bat izatea, pago goa bali bat duzu ez dago arazorik ere gozo piskaba jatearekin. E, gaur ni ilu zera, Juan Gozara, zumat programetan egin bezu, eh, Juan Zera. <laughs> bueno, ba, mi ilu grabatuta dago, deleia bete grabatu denuela, Eta programa bat da, berezia da, eta benefikoa da. Buruko gaixotasunen alde, lortukuk lortutako dirua, ba horretara horri du elburu. Eta, bueno, bambikela ez dardozarekin egiten dukikote, eta aurreratzen atzen dizua eta ez garela finalera irizte. Baina gutxi batik. <risa> <risa> Baina, bueno, <ez> horretan <risa> konpetizioa ere bai, eh? Zegia <risa> da, pizta noso lehiak horrean aizela. Pizta batikara sartzen aizenean, E, irabaztera baino gaiako nire lan ondo egiteko ateratzen naiz. Eta nik garrantzitsua dela bai guretzat eta bai zuen ere, kirola egiten duzuen momentuan, irtetea gauzak ondo egiteko intentzioarekin. Baina gero lehiak hortasun hori gelitzen datizta. Hortik irteten zarenean, e, zure aurkariak, zure lagunak dira, eta jakin barruzu, ba, beraien laguna izaten eta beraiekin harreman bat izate. Zein izan da zure abiaduran abia handiena bizikletan? Ba, irurogeita... Bueno, motoraren atzatik inoiz igual irurogeita mal orduko edo jarraitu izan dut. Baina motorri gabe, ba ez dakit irurogeita abi edo irurogeita irukilometro orduko izan da. Azkarren joan izan izan Horre, matematikako galera bat. Wow. Zenbat pisatzen du zure txerri indak. <laughs> ba, piztako txerri eman behar dutak gutxienez pixu minimo bat. Seik kilo eta zortziron gramo dira, eta hortik bera ezin du pisatu. Eta momentuan ez dakitzi ur zeren ez dauka errepideko bizikletak bezain bagarrantzi. Hemen pistan bizikletak pixua kurbo balin badauka ona da zeren eta peraltetik goitik bera indar egiten duzunean eta lantzatzen zarenean ba, inertzia puntu hori ematen dizu ez. pixatuko ditu kurpilekin da kompetizioko egunean zazpikilo, terri edo, putxikora bera. Eta askotan arazoak izaten dira munduko kopan eta horrela zeren bizikleta guztia pixaten dituzte irten aurretik, Eta kasu batzotan dizikletak ez dute pixua ematen. Eta orduan, ba, bueno, azken orduko gauzak egin izaten dira, eta hor ba, mekanikoak izaten dira, bazkoetan ba, jabe inglesa bat, edo pegatzen dutena zinta aislantearekin, eta horreleko ba, artik bainak egin behar izaten dira, ba, bueno, pixu hori eman alizateko. Digo? No ez da itira azialiko ez da dagoen juta? Ez, ez, ez da itira baziora, eta, bueno, egia ba, esan oso zaila den zerbait da, eta oztadar maile eta jazten dute munduko txapel dune. Eta urtean behin izaten da munduko txapelketa, eta bueno, baurain arte ba orain munduko txapelketan laugarren egin dut posturik onena, eta bueno, bai aposibila edu dan urtea batean, bai ba jantziali izatea, horretanako gorrokatuko dut. Ze kolorek lehortu dituzu? Koloreak, mailotaldetik, bueno, ba, askotan txapelketa bakuitza bere koloreko mailota dauka. Ez dakit, ba, italian sei egunetan egon izan nahiz, mailotak antxuria dira, irebaztun baduzu, frantzian irabasten duzunean mailotak urdina dira, eta, bueno, ba, herrialde bakuitzak, edo txapelketa bakitza badauka bere, irebazten duenaren zan, bere kolore berezia. Baina, bueno, guretzat, eta txerrendulari guztientzat, guztokoen dugu mailota, ba, hori, zahar da mailota izaten da zeren, bueno, ole, txapeldun olimpikoak berez ez daukan maillot berezidik ez. E, olimpiadetan dena, ba, ba, medaien arabera izaten. da. No da mundiala orain? –Mundiala martxoan. Polonia. Polonian, ba, no? No, –Polonia? –Polonia. –Polonia. –Polonia opean poloniakoa da. Bai. –Polonia da horrego mundiala. –Eta ego nahi orain Europako txapetetan e, irailean baita bertan. –Dago Prusko dago e, bat Sobiati gogaita e, bost kilometretara edo. –Zautzen duzu Prusko? Polita dara. Eta balago txirrundulari Polonia rola, Ba, Polonia dago orain asko invertitzen pista. Mm -hmm. Zeren daukate bankeitxe bat, diru asko sartu duena pistan, pista berri bate egin dute oso oso polita dena, eta jende asko sartzen narida, eta gazte asko dara mazate mm -hmm. pistara, eta nik uste, ba, agian Londrezekako izan daitekela potentzia indartsu bat. Zundezu ez? Eh? Polonia iguali Londrezek nire Bai. <laughs> Denbora asko dara mazuemen? Ni hurta. Baik. Bueno. Estelaingo ditugu gar. Bai. Zein da polonia mi nereitzen? Zein mi apolonia go colorea? Polonia go eta, bueno, euro pakolonia eldunak gara mamaillo Urdina eta ditu izar horia. Bueno, ba, bueno, hori polonian izan zelako, baina beste do zainarrialdetan izaten bada, ba, bueno, hortzadarra colorinetako adin bezala, ba, euro pakot Urdina eta izar horiekin izaten da. Orain zein nera joko saran? Orain el eh, melburnera <risa> Eta bueno, ba, Melbourneen Munduko Kopan gaude eta Munduko Kopak eh desberdin ditu, bat egindugu Manchesterren eta Munduko Kopak ere badu bere mailota. Mundukokopako liderra Xuriz jautzen da eta bueno, ba, momentuan lortutako emaitzekin ba klasifikazioan oso aurrean dago eta Melbourneen ba, emaitza una lortzen bali badituz ba, aukera daukat ba, Mundukokopan Munduko Kopa lider jartzeko. Urdurie Ur egotea ez berotzen hauen momentu biziikletan, bueno, ba rodilloa egiten gaude mitartean da hori, baina ja bain pintako txerrina hartzen du denean, ja oso lasai disfrutan. Eta hori oso garrantzitsua da baita Zeren askotan urduri balimaz daude, ez taragai zure honena emateko ez. Eta bueno, hori azkenean esperientzia da eta, eta bueno, esperientziarekin ikasten duzu baita, ba egoten eta lasai egoten eta bueno, zu zure lana eta ondo prestatu balimaz ara, ja, kompetizio eguna iraten da disfrutatzeko eta bueno, ateratzen dena onartu behar duzu, irabazten duena zoriondu, ondo irabazi bali badu beintsat eta eta lista